«В непорушній основі світобудови». Розділ одинадцятий. «Ти все одно не могла розраховувати цього літа на відпустку. Не минуло ще одинадцяти місяці, відколи ти в нас працюєш». Ада дивилася на Іру без посмішки. «Але ж ми не державна установа і не мусимо строго дотримуватися законів». Іра була розчарована. Понад усе на світі й хотілося зараз кудись поїхати. Перемінити обстановку, зробити щось таке, що внесло б у її життя хоч крихту розмаїтості. Ось уже кілька тижнів вона тільки робила, що працювала. Відколи їй перестав дзвонити Юрій, у неї не було жодної нової зустрічі, не сталося жодної радісної події, ну просто таки нічого. Та її італійці з 5 серпня не працюють, вона все ще сподівалася умовити Аду. Заводи зачинені на канікули. «А тут не Італія», – відрізала та. «Цього року ніхто з нас не піде у відпустку. Я сама вже три роки не відпочивала. І зараз лечу в Італію не гуляти, а з обов'язку служби». «Цікаво, а яка може бути служба в Італії під час мертвого сезону?» – подумала собі Іра. «Тим більше на Адріатиці». Девірі наказано замовити готель. «Наші справи не такі вже чудові, щоб ми могли дозволити собі відпочивати», – вела далі Ада. «І поки мене не буде, я хотіла б, щоб ти, Ірино, стала нарешті справжнім моїм заступником. Комерційних питань не чіпай. Без мене контрактів не підписуй. Документів без погодження зі мною не пропонуй. Отже, будь цілковитою господаркою». Тримають під контролем діюче замовлення і стеж, аби офіс працював у звичайному режимі. Нехай Ігор телефонує потенційним клієнтам, а Віра надсилає їм загальні пропозиції. У мене завжди буде при собі мобільний, тож коли я знадоблюся, ви зможете зі мною зв'язатися. Я теж вам телефонуватиму, щоб ви тут не розслаблялися. Думаю, два тижні без мене якось протримаєтесь. Ада скептично глянула на підлеглих. Після такої підбадьорливої новини працювати не хотілося ніколи. Потягнувся перший тиждень безглуздого відсиджування в офісі. Ада дзвонила часто і зовсім не приходити на роботу було неможливо. Ігор цілими днями грав на віреному комп'ютері. «Ну де я зараз знайду їй потенційних клієнтів? Вони всі на морях загоряють». Віра читала книги чи бігала по магазинах. чи могла б? Проводити канікули з сином, а Зіна зазирала до офісу тільки вранці, щоб довідатися, чи немає для неї якоїсь термінової роботи. Єдину радість подарувала Ада своїм від'їздом можливість приводити в офіс друзів, що в будь-який інший час геть виключалося. На дружні візити, як і на інші особисті контакти в межах офісу, для підлеглих накладалася категорична заборона. Саме в офісі. Іра й зустрілася з Оленою. Останній раз вони бачилися майже п'ять місяців тому на похороні Васії і ще довше не чули одна про одну нічого нового. На права господарки Іра провела Олену до кабінету директора, що став тимчасово її кабінетом. Посадила на затишний диван із подушками, принесла каву з з нагоди від'їзду Ади печивом і слухала-слухала все, що розповідала їй улюблена подруга. «Пам'ятаєш притчу про кішку та дуба? Ну, Ми колись читали на заняттях із техніки мови в інституті». Олена замислено всміхнулась і почала. «Була на світі одна зовсім самотня кішка. Вона гуляла, де здумається, і жила сама по собі. Якось під час негоди їй довелось заховатися в дуплі старого дуба, що ріс осторонь від інших дерев, і теж був зовсім самотній. Кішка згорнулася в дуплі калачиком і, зігріваючись теплом дерева, із вдячністю промуркотала. «Як добре, коли на світі є, кому тебе зігріти!» А старий дуб, зігріваючи кішку, від свого ж тепла розцвів. Він шелестів зеленими гільками і радісно думав. «Як добре, коли на світі є, кого зігріти!» І дивилася на Олену, і з кожною новою фразою притчі згадувала, як вразила її колись ця простенька історія. Вона ладна була заплакати.